Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Els comerciants de Tiana han sortit al carrer per donar a conèixer tota l'activitat dels seus negocis en la primera fira d'aquestes característiques a la vila. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana ha donat visibilitat als seus productes a la primera fira de comerç al carrer que s'ha celebrat a Tiana. Durant tot el diumenge, els botiguers locals van exposar els seus productes en paradetes al carrer. Aprofitant l'entrada de la primavera, la Comissió Artiana juntament amb la Regidoria de Cultura han preparat un cap de setmana ple d'actes oberts al públic al Centre Cívic i Cultural de l'Escorxador. En un format participatiu, artistes, estudiants i entitats han estrenat l'Espai Polivalent, l'Agora i el Buc d'Assaig amb actuacions de tot tipus. Els impulsors del xiringuito del doctor Mascaró volen desvincular la seva activitat de qualsevol acció de govern o partit polític. D'aquesta manera han volgut deixar clara la seva disconformitat amb algunes informacions aparegudes a la revista municipal Plaça de la Vila i al butlletí de Gent pel Progrés de Tiana. I Esquerra Republicana de Catalunya Tiana ha posat en marxa una acció de precampanya electoral amb el lema Si som capaços d'imaginar-ho, som capaços de fer-ho. L'agrupació local recull tot tipus d'opinions dels tianencs i tianenques sobre quin és el futur que s'imaginen a la vila a través de les xarxes socials. Tiana, primera hora. Notícies. Els comerciants de Tiana han sortit aquest diumenge a buscar nous clients a la primera fira de comerç al carrer. L'Associació de Comerciants i Serveis de Tiana ha valorat positivament els resultats d'aquesta iniciativa nascuda per revitalitzar el comerç del municipi i que ha comptat amb la participació d'una vintena de botiguers. I és que el comerç a tot arreu està passant una època de dificultat, però segurament un dels sectors que està patint més estralls en aquests moments de crisi és el del petit comerç. Així doncs, muntar aquesta fira s'ha vist com una manera de tirar endavant el sector econòmic de la vila amb determinació i optimisme. Toni Margalef és el president de l'Assist. És necessari, hi ha molta gent que viu a Tiana que no compra Tiana, que no viu Tiana, per dir-ho i no és una bona forma de la que la gent que al carrer doncs, es vegi una mica que, tiana, a part d'anar a dormir, també es pot comprar, es poden fer altres coses. El Bon Temps i l'ambient de diumenge ha afavorit que el volum de visitants a les diverses parades de la fira hagi estat constant. De fet, alguns dels comerços han volgut demanar la participació activa dels passejants. És el cas de l'Esperança cases, perfumista i propietària del Jardí Secret, que preguntava a la gent a què fa olor tiana. Una senyora que em comentava que eh, recordava que el poble feia olor de vi perquè tothom feia vi a casa seva i a l'època de fer-ne doncs, era aquest olor agra que em veia als carrers. No? I bé, com que el meu producte i el meu món és l'olor, doncs he pogut aprofitar aquest dia per tindrem més informació del nostre poble. A la primera edició de la Fira de Comerç al carrer s'ha pogut veure una representació dels diferents sectors econòmics de Tiana, com l'alimentació, el tèxtil, la planta i els serveis. Els comerciants han volgut premiar l'assistència i participació dels tianencs i tianenques a la Fira amb una rifa de productes de les botigues de la vila. Els assistents i clients potencials han valorat de manera molt positiva aquest tipus de campanyes promogudes per potenciar el comerç de proximitat. Doncs És una iniciativa molt, bé, molt bona perquè la població estigui assabentada del que hi ha i que la gent consumeixi, que és molt molt interessant, i que no vagi fora, vaja. Una iniciativa molt maca, no pel poble, com a mínim donar una miqueta de, de caliu al poble, ens veiem la gent, i per promocionar una miqueta al comerç de Tiana, que sempre és important. Ja està molt bé perquè la gent veu les coses que tenim aquí, i, bueno, i per comprar-ho bastant assequible. Pues muy bien para promocionar, y además per para que la gente se anime un poquito más, porque la verdad que habiendo supers, y además la gente no, no compra tanto. La Fira, que ha comptat amb el recolzament de la Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, ha estat amenitzada també per l'actuació dels alumnes de l'Escola de Música i Dansa que han acompanyat la passada de gegants pel centre de la vila. Aquestes són algunes de les primeres notes musicals que s'han pogut sentir al renovat centre cívic i cultural de l'escorxador després de la inauguració de l'espai el passat 20 de març. I és que durant tot aquest cap de setmana, l'equipament municipal ha tingut jornada de portes obertes amb l'objectiu que els tianencs i tianenques poguessin veure amb els seus propis ulls quina serà l'activitat que omplirà l'escorxador a partir d'ara. Els mòduls de la banda esquerra de l'edifici s'han obert a la difusió artística a través d'espectacles de petit format de poesia, teatre i música, el tipus d'activitats que està previst que omplin aquests espais de manera habitual per donar una empenta a les diferents branques de l'art i la cultura molt presents a la nostra vila. Ho han destacat dos músics tianencs amb experiència que han ajudat a la creació d'aquest espai, Joan Abad i Xavier Maristany. Crec que un espai així feia falta i tenint en compte que Tiana és un poble que la música, la cultura i les arts en general es mou molt i crec que està una miqueta bancada d'espais on la gent es pogués preparar coses i pogués expressar la seva creativitat, no? Jo crec que és una bona idea i, i és un espai que a futur tindrà un ús, jo crec, full. Bé, bueno, de moment sembla que la cosa va funcionant. Bé, gent, però ara jo estic aquí una estona, estàs tu l'altra. De moment és un procediment una miqueta caòtic, que és el que interessa, començar una miqueta caòticament perquè després es vagi endreçant. Ens estem contents, sembla que es van ocupant els espais, no? Durant aquests dos dies han passat per l'escurxador músics i artistes amb trajectòries molt diverses. I és que, tot i que el nou equipament està pensat perquè funcioni com a centre neuràlgic de l'activitat d'entitats i de la cultura mater de la vila, també és un lloc amb una gran història pels músics ja consegrats que fa anys el van fer servir com a lloc d'assaig. És el cas d'Aleix Tobias, actual integrant de grups de percussió com Coetus o tac t t Jo li tinc un record molt especial a la TV perquè hem passat molt de temps, però ara la veritat és que està molt més espaiós, això de que entris i veigis tot el boig de darrere, i tal, em sembla que ha quedat molt bé. Em sembla fonamental per al desenvolupament de la creació artística aquí a Tiana. No? A partir d'ara es preveu que tant l'aula polivalent com el buc d'assaig insonoritzat vagi normalitzant la seva activitat. Recordem que l'Ajuntament de Tiana ha aprovat recentment una normativa provisional per facilitar l'ús de les sales del nou centre cívic i ara els espais ja es troben a disposició dels ciutadans i les ciutadanes que ho desitgin. El text, que ja es pot consultar a través del web municipal, estableix, entre altres aspectes, que s'estableix de manera provisional el caràcter gratuït de l'ús de les sales polivalent i buc d'assaig per part dels usuaris tianencs fins que s'aprovi la normativa definitiva establint els preus públics corresponents. I Anna, primera hora. Els impulsors del xiringuito doctor Mascaró volen desvincular la seva activitat de qualsevol acció de govern o partit polític. D'aquesta manera ha volgut deixar clara la seva disconformitat amb algunes informacions aparegudes a la revista municipal Plaça de la Vila i al butlletí de gent pel progrés de Tiana. Segons un dels impulsors del xiringuito doctor Mascaró, Adrià Vila, la seva reacció no va en contra de ningú i només pretén ressaltar que l'activitat no és atribuïble a cap partit ni govern en concret que va sortir això a gent que simplement ells en el seu butlletí van incloure el logo del doctor Mascaró. Llavors per la gent que potser no es llegeix del tot el, el, el butlletí o simplement veu el, el logo, podia induir-se que nosaltres estàvem directament dins el, dins gent, diguéssim, no? Nosaltres l'únic que hem volgut fer és dir que nosaltres som polítics que no que no no, no formem part de cap partit polític ni estem dins de cap partit de cap història d'aquestes. Nosaltres l'únic que hem volgut fer és deixar clar la nostra política, per, o sigui, el nostre fet polític per la gent que tingués la confusió, només això. Vila no passa a parar la col·laboració que ha mostrat el Consistori en el projecte del Xiringuito, però recorda que la seva tasca és desinteressada. En aquest sentit es mostra convençut que l'activitat del doctor Mascaró i la festa major poden continuar cohabitant. La nostra festa major del parc doncs, sempre ha cohabitat amb, amb la festa major del poble. Si, si nosaltres hem programat de eh, la nostra manera, en aquest sentit és l'alternativa, no? però, però coavitat amb, la, amb, la, amb, amb la Festa Major del Poble. Això també ens ha costat el nostre, Vull dir, no, no és que hagi sigut tampoc tan fàcil de, de fer, sinó que és bueno, a, a base d'anys i d'anar-ho i anar-ho aconseguint, doncs hem aconseguit que cada cop sigui estigui més dintre la Festa Major. Vaja. En resposta a les informacions al butlletí d'informació i opinió del xiringuito doctor Mascaró, gent pel progrés de Tiana ha amès un comunicat en què, a banda de mostrar la seva satisfacció per l'aparició d'aquest nou mitjà, lamenta que no reconegui el dret col·lectiu de la formació en el seu paper de recolzament a les propostes realitzades per aquest grup de joves. En aquest sentit, asseguren que les frases aparegudes en el butlletí de gent només fan referència al fet d'acollir, consolidar, la programació festiva proposada pels joves del xiringuito. D'altra banda, pel que fa al plaça de la Vila Extraordinari del mes de març, gent pel progrés de Tian explica que només hi apareix un programa d'activitats. Un dels membres de Gent, Ferran Pascual explica que en cap cas les publicacions pretenien atribuir al partit que representa o al consistori l'activitat del xiringuito i rebuig a l'existència de confrontació entre la formació i el col·lectiu de joves. Primer que no hi ha aquesta intencionalitat i després, a més a més, que he, he, he remarcat o hem remarcat amb, el, amb les diverses comunicacions i amb comunicat aquest, de que l'únic que era dir... Nosaltres vam recolir la importància d'aquesta iniciativa i aquesta organització que és totalment seva, que no res, que no hi ha cap voluntari més utça, per dir valorem aquesta importància i treballem plegats. A partir d'aquí, com faríem com nosaltres o com pot fer qualsevol govern que hi hagi un moment determinat a l'Ajuntament. Gent felicita a les persones del xiringuito Dr Mascaró per la seva implicació, però troba a faltar una menció a l'Ajuntament amb tots els recursos humans i materials inclosos entre els agents culturals mencionats en el butlletí del col·lectiu. Esquerra Republicana de Catalunya Tiana ha posat en marxa una acció de precampanya electoral amb el lema «Si som capaços d'imaginar-ho, som capaços de fer-ho». L'agrupació local recull tot tipus d'opinions dels tianencs i tianenques sobre quin és el futur que s'imagina a la vila a través de les xarxes socials. La intenció d'Esquerra és que el projecte vagi més enllà de la precampanya electoral i l'agrupació concepa aquesta acció com una prova pilot de quin ha de ser el model participatiu que ha de convertir-se la vila en els pròxims anys. De moment, les opinions rebudes per part dels ciutadans de Tiana han estat molt positives, segons explica el cap de llista d'Esquerra, Tiana, Jordi Gost. No és només un projecte de curta volada, com pugui ser la campanya, sinó que pretenem una miqueta uh, canviar la manera de ser política tiana. És a dir, pensem que està arribant el moment d'acostar a, a les persones doncs, uh, doncs les coses que es fan a l'Ajuntament, perquè si no, a dir un moment que tens la sensació que estàs sent o estàs parlant de temes, que la gent no, no s'ha mirat el que parles. No? Això, això ho, hem, ho hem de superar i pensem que Tiana, a més a més, és un entorn i, i té uns ciutadans i ciutadanes doncs, molt capaços per participar d'una manera molt més activa en les nostres polítiques. Les opinions que Esquerra pretén recollir amb aquesta acció de precampanya tenen en compte qualsevol aspecte que afecti els i les ciutadanes. Per aquest motiu, les xarxes socials són el canal escollit per dur a terme aquest punt de la precampanya. En aquest sentit, Facebook, Twitter o el correu electrònic es converteixen en la principal eina per a desenvolupar el projecte. Jordi Gost. Tot sabem que, que avui en dia les noves tecnologies ens doncs, permeten una comunicació molt directa eh, entre les persones i, i evidentment no podíem deixar escapar doncs, aquesta oportunitat que ens brinden aquestes tecnologies precisament per això, per, per connectar amb les persones i per, i per rebre eh, totes les seves inquietuds i propostes i idees. Molta gent se'ns ha costat. I això no està permetent doncs, veureure moltes coses des de diferents punts de vista. i pensem que això és molt interessant i que ens arriquirà moltíssim. Esquerra Republicana de Catalunya Tiana valorarà totes les aportacions rebudes i les tindrà en compte a l'hora d'elaborar el seu programa electoral per a les eleccions municipals del 22 de maig. Tiana, primera hora, notícies. En el marc de la Setmana de l'Energia i de la Prevenció contra el canvi climàtic, l'Ajuntament de Tiana impulsa a partir d'avui una iniciativa que pretén conscienciar la població sobre el malbaratament d'energia a les nostres llars. Ho farà cedint, durant un mes, un conjunt de comptadors intel·ligents a les famílies que s'han acollit a aquest programa. Es tracta d'un aparell amb el que es podran dur a terme diverses auditories energètiques que constataran els possibles consums innecessaris que duem a terme de forma rutinària als nostres habitatges. En dona més detalls la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament de Tiana, Olga Llobet. El comptador intel·ligent és un petit aparell que es connecta i que permet detectar els consums fantasmes que hi ha a les llars. Són tots aquells que no tenim detectats quan, per exemple, tenim més aparells en stand-by, a les hores d'aquest tècnic redacta un informe deixa el comptador intelligent un mes en aquesta llarga i proposa una sèrie de mesures d'estalvi d'eficiència energètica perquè la llar acabi reduint el seu consum energètic i, per tant, la seva facturació. En aquest sentit, els comptadors intel·ligents no només permetran fer una auditoria del consum energètic en quilovatts, sinó també en euros de facturació. De moment, en aquesta iniciativa popular ja s’han han adherit cinc famílies particulars, les quals podran optar posteriorment per adquirir de forma permanent l'aparell. A més, els comptadors intel·ligents ja s'han implantat al marge d'aquest projecte en cinc equipaments municipals i en diversos comerços de la vila. Els comptadors intel·ligents compten amb un elevat suport de les diferents agrupacions que treballen per la preservació del medi ambient. És el cas de la d'ecologistes en acció, el responsable d'energia de la qual, Miquel Llop, destaca a més la necessitat de dur a terme una reestructuració d'energia contundent. Nosaltres creiem que s'ha d'assolir una revolució energètica i que s'ha de canviar completament tot el que és el model energètic o paradigma energètic. Això significa reestructurar el sistema energètic de dalt a baix, de, doncs, des de canviar el sistema de distribució d'electricitat per un d'intel·ligents, s'ha d'apostar per un model que només inclou energies renovables, i, evidentment, tot això no ha d'acompanyar d'una sèrie de mesures d'estalvi, d'eficiència i de suficiència energètica. Miquel Llot destaca, a més, la necessitat de la participació de tots els agents socials, incloent hi les empreses privades, les quals aposten actualment per un model centralitzat que, segons els ecologistes, s'ha d'acabar. Finalment, des d'ecologistes en acció es destaca l'incompliment generalitzat de la normativa de la qualitat de l'aire a Barcelona, així com les morts anuals per contaminació atmosfèrica, les quals ascendeixen fins a les 16.000 en tot el territori estatal. És per tot plegat que des de les entitats ecologistes i també des d'alguns consistoris com el de Tiana, s'ha apostat per la Setmana Europea de l'Energia, en motiu de la qual s'han organitzat en tot el territori català més de 69 iniciatives o activitats. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista Coincidint amb l'inici de la setmana de l'energia sostenible, l'Ajuntament de Tiana comença avui amb les auditories energètiques a les llars mitjançant la sessió de comptadors intel·ligents, els aparells que l'Ajuntament cedeix durant un mes als interessats i que permeten detectar els consums energètics innecessaris de les nostres llars. Però avui anem més allà i volem saber quins són els reptes, les accions o les no-accions que es porten a terme per fomentar les energies renovables al nostre país. Per aquest motiu, parlem amb el responsable de l'àrea d'energia d'ecologistes en acció, el Miquel Llop. Molt bon dia, Miquel. Hola, molt bon dia. Doncs, setmana de l'energia sostenible, sempre que venen aquestes dates, aquestes efemèrides, es torna a posar en relleu alguns aspectes però que vosaltres defenseu no només durant aquesta setmana, sinó durant tot l'any, els 365 dies a l'any, oi, Miquel? Eh, sí, bueno, de fet nosaltres ja eh, tenim una política interna sobre energis renovables i, bueno, recientment van crear un vam crear un document sobre una proposta de, de mix elèctric, com s'havia d'articular, diguésem la generació d'electricitat per, per al sistema peninsular eh, de l'estat espanyol. Uh -huh. Uh -huh. De fet, eh, com us està funcionant aquesta iniciativa? Bé, bueno, més aviat és una, una proposta interna eh, que nosaltres hem llançat, però que de moment és difícil que cuallo per la...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 s'han de, pues, eh, de canviar el sistema de distribució d'electricitat per un d'intel·ligent, ha d'apostar per un model que només eh, inclou energies renovables i, evidentment, tot això ha acompanyat una sèrie de mesures d'estalvi, d'eficiència i de suficiència energètica, no? Uh -huh. De fet, uh, en els últims de anys... aprofitament de recursos locals i... sí. Uh -huh. En aquests anys, de fet, anava aquí als eh, ajuntaments o les administracions supramunicipals estimen precisament cap als efectes de la crisi econòmica que doncs, s'ha frenat el creixement en energies sostenibles, en energies renovables. Vosaltres ho veieu així ho veieu com una excusa? no, no és exactament així, a veure, eh, eh, bueno, clar, és a dir, s'ha de diferenciar els diferents escenaris que poden haver arreu del món, però, bueno, el que és de l'estat espanyol és evident que, la, diguéssim, que este fer que si l'ha posat a les energies renovables ve més aviat per les polítiques de governamentals que, no, que no pas per la crisi, perquè, clar, és a dir, una cosa que no ensenya diguéssim, les actuals revoltes que hi ha al, al nord d'Àfrica, és que la inestabilitat, diguéssim, que hi ha arreu del món i com està pot influir en els preus, no? Només hem de tenir en compte que en la, en la pujada que, que hi ha hagut del petroli, això se menja totes les ajudes que hi ha hagut de, per les energies renovables, no? I llavors, clar, és a dir, és una falta de, de voluntat, de, de voluntat política i, sobretot, de, de, de, o sigui, de mantenir l'estatus quo que tenen les grans companyies energètiques. De fet, eh, hem parlat d'administracions, però precisament empreses privades, sobretot empreses energètiques, que sembla que no acaben no? d'assimilar aquest model cap a les energies renovables? Bueno, senzillament elles l'aposten per un model centralitzat, sí. que els permet garantir els seus beneficis i el seu poder, i, clar, avançant cap a un model de, de distribució energètica implica una major participació de tots els agents socials, no? llavors, clar, això eh, clar, implica una pèrdua d'aquests beneficis. No? clar les, eh, les grans empreses saben que tard o d'hora hauran d'apostar per les energies renovables, però en tot cas ho faran quan, eh, quan elles veuen que, que poden una altra vegada concentrar el poder. Mm. Mm -hmm. De fet, eh, sempre posem algun dels exemples més destacats, el de la indústria automobilística, en aquest sentit. Uh, sí que és veritat, això, que comencen a haver-hi punts de recàrrega, però si hem de comptabilitzar els cotxes elèctrics que hi ha a les nostres ciutats, doncs ens quedem bastant curts, no? En tot Catalunya, mm -hmm. només posant aquest exemple. Bueno, d'entrada hauríem de veure si no seria necessari reduir el parc automobilístic, mm -hmm. I més tenir en compte que els cotxes, en certa manera, són màquines de matar i, i bé tot això derive de les proppie polítiques empresarials de les de, le, de les companyies automobilístiques. Fa molts anys que l'organització Greenpeace va presentar un cotxe que consumia una, una quantitat molt baixa de, de benzina. La indústria automobilística va dir que en aquell moment no podien, no podien fabricar cotxes com este. Eh, la indústria automobilística el que ha estat fent ha sigut retardar solucions, diguéssim, efectives i reals no? sí. als problemes ambientals. Molt bé. Mm. D'altra banda, actualitat pura i dura, el tema de l'energia nuclear. S'ha posat el debat de nou sobre la taula després de la catàstrofa al Japó de la central nuclear de Fukushima. S'ha reactivat aquest debat sobre la conveniència o no de mantenir aquestes centrals, aquestes centrals nuclears, la vostra posició, ecologistes en acció, és ben clara, no? És a dir, el desmantellament immediat d'aquestes centrals. Sí, bueno, a veure, no, jo no sé si diria que s'ha reactivat el debat, perquè, clar, moltes vegades nos estem trobant que, que hi ha gent que diuen que tenia que tornar a obrir el debat sobre l'energia nuclear i s'hauria que fer de manera serena i en termes científics, dicem-nos d'apassionatment, ara no sabem un pare. Sí. O sigui, lo que sí que nosaltres sempre hem exigit és el tancament de les centrals nuclears per ser una tecnologia intrínsecament perillosa. Sí. És una tecnologia que no es pot governar. I, a part d'això, pues, eh, té una altra sèrie de, de problemes eh, inherents, com són els seus costos, la proliferació nuclear, la seva baixa eficiència energètica, la quantitat de residus que genera al llarg de tot el seu cicle, etc. etc. Per tant, una qüestió que ens toca ben de prop a Catalunya, perquè amb les centrals nuclears que tenim doncs sí que s'ha de tenir en compte aquest debat. No pot quedar ara només amb la catàstrofe al Japó i tornar a desaparèixer. Suposo que defenseu aquesta postura i defenda a través de la, de, o sigui, de, del document que tenim de mix elèctric que una de les coses que proposem és el tancament de les centres nuclears d'una manera, diguéssim, ordenada, però té ha que haver un calendari. Jo, de totes maneres, i tenint en compte que en aquests moments hi ha dues de les tres centrals nuclears que hi ha a Catalunya, que, si no recordo malament, són Escó 1 i Bandellos 2, estan aturades per processos de recàrrega o de manteniment, clar, això ens està demostrant que bé, no ha hagut cap fallida no?, en el subministrament elèctric i, per tant, podem prescindir perfectament de les centrals nuclears. I, de fet, a l'estat espanyol... A nivell peninsular, perquè clar, s'ha de, de diferència del sistema insular, que, eh, que comptes entre els nuclears, el peninsular, vull dir, la, la potència instal·lada és, és enorme, no?, doble lo que és la, la màxima demanda, el pico de demanda que hi ha hagut i, per tant, si que sempre entre els nuclears no passaria absolutament res i sobretot, eh, això ho dic en un moment en què per primera vegada l'energia eòlica durant el mes de març va ser primer mes, que va ser el tipus d'energia que més energia va injectar la, a la xarxa elèctrica. Sí, de fet, amb aquestes dades és per prendre una mica de, de consciència, no? Sobretot. Sí, efectivament. Eh, sí, clar, és, és, és necessari continuar impulsant, eh, sobretot, les energies renovables, i més tenint en compte la taxa d'aprenentatge que han tingut, és a dir, ha hagut una millora tecnològica extraordinària espectacular sí. i s'ha de continuar dir que m apostant per la, i fomentant la, la, la les energies renovables sí. i per una vegada ja ha abandonat tot el que són els uh, lo, bueno, projectes d'investigació, etc etc i totes les subvencions en cobertes que reben les energies brutes. De fet... Excepte que també s'estan fent encari i sense cap tipus de justificació el rebut de la llum. De fet, ja havia un punt, ara estic parlant de, de memòria, un dels uh, punts més polèmics era la retirada d'algunes uh, subvencions que s'havien fet cap a institucions o, o cap a privats que s'havien instal·lat plaques solars. No sé si vaig desencaminat. Mm, bueno, sí, sí, sí tens raó, això. És a dir, bueno, l'estat espanyol, desgraciadament, és un país que que hi ha molta gent que va a la, bueno, el que es diu a la casa de la prima, i mm. que clar, és a dir, s'han fet moltes instal·lacions, però nosaltres creiem que, que el govern tampoc, d'altra banda, ha, ha sabut, diguéssim, llançar la línia de subvencions, perquè clar, és a dir, el problema és que en un moment donat eh, el govern central va decidir, o el Ministeri d'Indústria, que totes aquelles instal·lacions que no haguessin entrat en funcionament en una determinada data quedaven fora del cupo de designació d'ajuts, de, de no? Sí. Què passa? Que a partir d'aquí totes les empreses comencen a tindre molta pressa per a poder tindre acabades les següents instal·lacions i algunes aparentment eh, estan acabades però en realitat no estan operatives. Uh -huh. De manera que això ha portat moltes presses i que les coses s'han fet malament. Evidentment, hi ha en alguns casos flagrants de, de corrupció urbanística en aquest sentit i de, i de corrupció Només cal citar un cas de Múrcia que, que, bé, que no hi havia cap instal·lació solar, no s'havia fet absolutament res i preteníem fer passar com una instal·lació acabada. No Però també en aquest sentit també s'ha de dir que hi ha hagut eh, molta intoxicació informativa perquè també s'han volgut fer creure coses que no són. Per exemple, jo recordo un cas eh, que es va arribar a dir que hi havia parts solars que ja estàvem injectant electricitat durant la nit, quan, evidentment, si no hi ha sol, no hi ha producció elèctrica, i se va demostrar que era completament fals, i això és una informació que va a partir del propi Ministeri d'Industria i Energia. Sí. O sigui... De fet, mm -hmm. vosaltres també teniu altres... Uh uns amb els quals us fixeu. De fet, en els últims anys també s'ha parlat d'aquest núvol tòxic famós que va invair la regió metropolitana de Barcelona. Eh, això va demostrar que hi havia un incompliment generalitzat no? de la normativa europea de qualitat de l'aire i la seva transposició a nivell de l'estat espanyol. Vosaltres això ho heu denunciat? Ho hem denunciat, eh, bueno, ho hem denunciat diguéssim, davant de l'opinió pública. Sí. El que estem ara estudiant és, i això té que anar més enllà, i hem de denunciar davant de la Fiscalia en tota la, en tota la regla. No? Uh -huh. Però sí, la, bueno, la, a la regió metropolitana de Barcelona hi ha un incomplement sistemàtic de lo que és la normativa de qualitat d'aire que, que mana bàsicament de la Unió Europea i, a més, no només eh, té efectes a la, a la regió metropolitana perquè molts d'aquests contaminants acaben desplaçant-se cap a altres regions. Eh, la contaminació que tenen per això a la, a la plana de Vic doncs pues, eh, procedís bàsicament de, del trànsit de rodat que hi ha per... o motoritzat que hi ha per la per Barcelona i el seu extra mm. Sí, sembla que no som conscients, no? De fet, el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural mm. i Marí xifren 16.000 les morts anuals eh, prematures a causa d'aquestes malalties respiratòries accentuades precisament per la contaminació atmosfèrica. Mm. No som conscients, oi, em sembla? No, i, i, i clar, nosaltres el que sí que constatem és que cada vegada que s'ha intentat regular los, per exemple el límit de velocitat, Pues, uh, apareixen novament uh, les protestes, per dir d'alguna manera, no? Sí. També aquí clar, hi ha los interessos de la indústria automobilística i d'algunes entitats, com per exemple pot ser el, pot ser el RAC, no? per exemple, no? que... Sí que no tenen cap mena d'interès en que, que rebaixo aquest nivell de contaminants. No? Realment és efectiva la, la reducció de la velocitat per Nosaltres reduir contaminació? Sí, i no només s'hauria d'aplicar aquí a Barcelona, que s'hauria d'aplicar al, al conjunt del país, entenem. De totes maneres, en aquest sentit, totes aquestes mesures que es van prendre, les nostres sospites van encaminades a que a Barcelona, si, bueno, si sabeu, hi havia un projecte de construcció d'una central tèrmica de cicle combinat al port sí. i, clar, aquesta no podia arrencar perquè hagués sigut una, una, o sea, un afegiment de, de noves emissions, de contaminants, de partícules, de gases amb efecte hivernacle, etcètera, etcètera. No? Sí. I, clar, no podia tirar endavant el projecte, per això era necessari reduir la quantitat de contaminants que hi havia, ara està tèrmica i ha entrat en operació. Exacte. Com a mínim està en, en fase de proves sí. i una vegada que han assolit, diguéssim, el seu objectiu, suposo que ara l'administració pues, ja no li importa i, i, i bé, no li importa i... i tornem a estar tal com estàvem abans de, de totes aquestes mesures que, que s'han demostrat efectives i que, a més, les estadístiques parlen per si soles. Uh -huh. Uh -huh. De fet, la central a què referia el, el Miquel és la que tenim ben a prop, aquí de, de Tiana, just a tocar entre Sant Adrià de Besòs i, i Barcelona, aquí en el port, com comentava, i que substitueix la, la tradicional la fàbrica de les treixamanelles que ha deixat de, de ser operativa. Uh -huh. uh, començàvem el dia, amb la setmana de l'energia sostenible... Bé, suposo que acabant amb el desig que tots els propòsits que es fan durant aquesta setmana es vagin allargar no?, des d'Ecologistes uh -huh. en Acció. Sí, sí. Molt bé. Bueno, jo, jo eh, bueno, felicito l'Ajuntament de Tiana per la iniciativa que té de, de portar tots a, diguéssim, contadors uh -huh. i perquè la gent pugui fer una valoració de, dels consums que té a casa. Nosaltres, Ecologistes en Acció, havíem treballat en un projecte d'estalvi de d'aigua anys enrere, Este projecte després va, va ser molt útil per poder tirar endavant una campanya massiva d'estalviar de, de aigua durant, durant la, el decret de sequera i creem que, que el següent pas és digués, de la mateixa manera que hem aconseguit que la població se i que aprengo a estalviar a aigua faci exactament el mateix en l'energia, en no? I per tant, iniciatives com la de l'Ajuntament de Tiana doncs, són molt ben rebudes. Molt bé. Doncs esperem que es vagi allargant en el temps tot aquest tipus uh -huh. d'iniciatives. hem volgut parlar amb el responsable de l'àrea d'energia d'ecologistes en acció, amb el Miquel Llop. Moltes gràcies i molt bon dia. Ah, a vosaltres. Adéu, bon dia. D'acord, bon dia. L'entrevista